Це знак. Стопудово знак. Господь почув його клятву і відразу взявся перевіряти її на міцність. Мавп'яче лице набуло б підлабузницького благочистивого виразу. Всі ми діти Господні, куцан, подумки, наказав собі триматися. Хай, як буде важко, не грішити навіть у думках. Ти сумніваєшся в мені очі. Хочеш перевірити, чи варти є того, щоб поповнити ряди твої пастви? О, я тебе розумію. Я покажу тобі. Джеймі розправив куці плічка. Покажу, на що я здатен. Він стягнув на плічник зі спини, зліз із дирчика і підійшов до незнайомців. Ріно сторожко зирив на недоростка. Попри скромні габарити... Здоровяк безпомилково розпізнав у пігмеєві колегу по цеху. Щось підказувало вельми небезпечного колегу. Джеймі тим часом підступив у притул, занурив руку в рюкзак і витягнув звідти чотири товстенних пачки з грошима. Це подарунок. Тут виставчить на всіх, смиренно і разом із тим урочисто Проказав він, ткнувши гроші Тимуру. Хлопець, збентежився від несподіванки. Я не розумію, пане, відповів єдине, що спромігся згадати програміст, вночі пачки пальцями. Він був шокований. Коротун видався йому казковим ельфом. Ецієндо, ецієндо. стрянув Хетхантер, розчепіривши пальці поклав м'язисту долоню на гроші, аби Тимур не здумав їх повернути. «Ми не можемо взяти бабло», – прошепотів хлопець. «Це якось затхни хавало», – рикнув на нього Ріно. Заледве стримуючи набуті з руки кримінальної практики рефлекси, заглушаючи з демонів у голові, Джеймі відступив кілька кроків назад і жестом ще раз показав «беріть». Трохи нервовим вийшов той жест, при цьому його погляд не відривався від чотирьох пухкеньких пачечок. Макака багато чого чинив за життя, але такого геройства, такого безкомпромісного самозречення ще ніколи він аж спітнів. «Велике спасибі, паночко!» кинув у слід хетхантер. Карлик прохолов. «Це йому почулось чий переросток справді обізвав його дівахою. Джеймі запекло, вихлично вп'явся у гіганта. Ніздрі роздулись, мов кратери. Думки про Бога зі свистом повилізали крізь вуха. Таких дебелих і нахабних гівнюків він ще не зустрічав. На вигляд рінов був чи не втричі більшим закуцана. Ви тільки гляньте, скотина яка... Йому дають грошей, купу грошей, а він гр. У махаки збудження почала смикатися щелепа. Він пожирав амбала хижим поглядом, уявляючи, як дістає з рюкзака гармату, повільно наводить дуло на здорвання і відстрілює його слонячу цю цюрку аж ген до тих пагорбів. Але ні. Він же дав слово Господу. Така вона доля всіх ревнивих служителів Бога. Ти робиш добро, а тобі серуть в обличчя. Джеймір Вучку розвернувся, заскочив на мопед, всяк так напнув на голову шолом і погнав геть, благаючи Господа більше не випробовувати так його терпіння. Чоловіки та дівчина лишилися самі при дорозі. «Ти чого його чекаю назвав?» – піднявши бробу, спитав Тимур. «Ну це ж по їхньому чувак чи друзяка», – Гивал кинув питальний погляд на хлопця. «Хіба ні, Фелла? Ти безнадійний хіт-хантери!» махнув рукою програміст. Він не підозрював, що південноафриканець скільки секунд тому перебував на волосинку від смерті. «Скільки там?» – дивлячись у слід дирчику, поцікавився Ріно. Три пачки з банкнотами номіналом 5 тисяч песо. Перераховував Тимур, і одна з купюрами по 10 тисяч. Загалом це 2,5 мільйони песо. Точніше, Фелло, в нормальній валюті. Ну, приблизно 5 тисяч доларів, Ріно. Хетхантер розтягнув кутики губ і підмарнув. От вам і гроші на дорогу додому, хлопці. Лаура, яка довго була під враженням від чирійської щедрости, нарешті очуніла. «Цей ліліпут на мопеді, він же смердів гівном. Чи то мені промерзлося? І взагалі, що це було? Чому він віддав нам свої гроші? Я не розумію, ми ж його не просили». «Пішли, дівко». Ріно торкнувся її здорового плеча. «Вічно ти лізеш зі своїми філософськими штучками». Для повного щастя Хетхантеру не вистачало лише одного. Закурити. Через 20 хвилин їх підібрав директор археологічного музею з скалами, який котив до антофагасти, вирішивши на деякий час забратися з міста подалі від проблем. Пізніше того ж дня, скориставшись послугами авіакомпанії Ленчілі, Ріно, Лаура та Тимур вилетіли вечірнім рейсом до Сантьяго. О 22 годині їхній літак успішно приземлився в аеропорту Чилійської столиці. Здійснивши перший у своєму житті акт доброчинності і почуваючись реально крутим філантропом, макака без пригод доїхав до Антофагасти. По дорозі він не порушив жодного правила дорожнього руху. За чверть до третєї пополудні, коротун не криючись, прибув у головне місто регіону. Відразу попрямував до католицького собору на центральній площі. «Де твій бос?» – запитав він у хлопчика служки, зайшовши в темне приміщення католицького храму. «Сеньоре», – не зрозумів прислужник, – «хто тут у вас головний? Ну, після Господа», – повторив Макака, Мені треба з ним поговорити». Хлопчик рукою вказав на худорлявого старця в чорній одежині, котрий, набожно склавши руки і схиливши голову, стояв під однією з ікон. Був і второк, і крім сивого святоші в соборі більше нікого не було. Джеймі підступив до священника ззаду і нерішуче спинився. Старий не помічав карлика, продовжуючи засереджено молитися. «Ей, пс. окликнув макака. Чоловік розплющив повіки і обернувся. Джеймі потупився, почервонів. «Чого тобі, сину мій?» «Я тут, ну, це, є. хотів би дещо туди...» Макака не міг дібрати слів. Так і не сказавши нічого путнього, Курдуполь прикусив губу, і мовчки придався в і стриганю свій рюкзак. Панотець розкрив сумку, зацікавлено заглянувши всередину. Навіть у півтемряві нефа він побачив, що в рюкзаку лежать гроші. Ціль паки грошей. Дуже багато товстених пачок з грошима. «Кому це?» – вирічився священник – «Господу!» – твердо проказав макака. «Будь ласка, передайте все це Господу!» «Я не...» «Роби, що я сказав, тупо голови бевзю!» – заверещав Куротун. Тут таки похопився. І боязко озираючись по сторонах, попросив вибачення. «Пробачте!» «Вибачте, отче, я на це хотів сказати. Карлик кілька разів кинув неляханий погляд собі за спину і один раз уважно обдивився стелю собору. Ніби все спокійно. Не почув? Просто гадаю, ви знаєте, як краще їх використати? Зробіть так, щоб вони дійшли до Господа. Старий священник не розумів, чого від нього хочуть, але, зважаючи на неврівноважену поведінку низькорослого прачанина, Вирішив не перечити. Канонік ще раз зазирнув до наплічника і, знічено скривившись, витягнув звідти величезний блискучий магнум. Він утримував револьвер за гладенький ствол, бредливо стискаючи його двома пальцями, так наче щойно видобув пістолет зі стічної ями. «Ой», – сказав макака, ще більше почервонів. – «я думаю, сконфужено промовив священник, Господу це не знадобиться». «Так, так, звісно, можете його викинути», – сповідальник геть отетерів. «Добре, добре, я тоді піду». «Гаразд, ідіть». Панотеці далі тримав магнум на витягнутій руці, наче боявся, що від одного поруху він може виставити. Джеймі розвернувся і почала повгеть. Несподівано, коли макака майже дістався до виходу з собору, стариган впустив револьвер додолу. Довго втримувати півтора кілограмовий, повністю заряджений магнум двома пальцями, незмащений ствол практично неможливо. Пострілу, звісно, не відбулось, зате грюкіт від удару металу в кахлі розірвав на шматки благочестиву тишу собору. а, -а, -а закричав Джеймі. Потім заплющив очі, упав на коліна і схилив голову покірливо, чекаючись, коли стеля хряснеться на його грішному гітру. О 20.00 того ж дня Джеймі Макака Добровільно здався поліції, попередньо написавши розгорнуте зізнання в усіх своїх злочинах. Документ зайняв вісім аркушів А4 і містив у собі не тільки перелік злочинів, а й детальний опис схем поставки наркотиків до Антофагасти і Сантьяго де Чілі, включно з паролями, іменами кур'єрів та адресами краївок. Поліцейським Чилі та Болівії знадобилося два місяці для того, щоб приловити всіх, кого набожний карлик згадав у своєму автобіографічному маніфесті. Відтоді Джеймі більше не називали макакою. У тюрмі Куратон невтомно переповідав історію про те, як Бог послав до нього ангелів. Ангели прийшли... І попросили 39 протигазів і ще трохи якихось таблеток. Він уже забув, яких саме, а потім пішли. Оскільки з першого разу Джеймі не догнав, що до нього навідались посланці Божі. Через два тижні Всевишній спустився особисто у просвітницьких цілях, смайнув пігмея блискавкою. Після такого... Діватись було нікуди, і Джеймі прозрів. Тож у в'язниці куцу очоліця нарекли Джеймі, що бачив Бога. Іноді Джеймі надміру захоплювався деталями, і яскраво розписував, як на своєму шляху до Господа він тричі обісрався, один раз під час зустрічі з мовчазними ангелами, і цілих два рази в момент особистої аудієнції. Через це поза очі його величали менш пафосно, але так само божественно Джеймі Дрестун. Середа, 2 вересня, 3 18 міжнародний аеропорт Артуро Маріно Бенітес. Грошей на готель усе одно не вистачило б. Купивши квитки Тимур, Лаура та Ріно, залишилися ночувати в аеропорту Сантьяго. Тимур не спалося. Згрібши рештки грошей, які лишилися після купівлі квитків та спустошення аеропортового кафе, хлопець подався шукати інтернет-точку. Йому пощастило. В одному з залів надибав два комп'ютерні бокси. Заплативши за годину доступу до мережі, Тимур запустив скайп. В Україні було 20:09 по ранку. Аліна була онлайн. Тимур двічі клацнув на рядку з її іменем. Після десятка гудків прозвучало характерне клацання, просигналізувавши про встановлення зв'язку. «Доброго ранку!» – тихо привітався хлопець. Дівчина мовчала. «Я тебе не розбудив?» Тимур завбачливо не вмикав режим відеозв'язку. Аліна чула його голос, але бачила перед собою чорний екран. «Це ти?» – зрештою звалася дівчина. Голос був розлючений. «Це я, – просто сказав Тимур, – я повертаюся». «Ага», – він зітхнув. «Знаю, мені багато чого треба розказати. Можеш не напружуватись? Навіть так». «Хочеш сказати, між нами все скінчено?» Вона не відповіла. У Тимура відлягло від серця. «Що би ти там не накрутила, не роби поспішних висновків. Завтра я прилітаю до Києва. Ми зустрінемось, і я все поясню. Я хочу, щоб ти просто мене вислухала». Насправді він поняття не мав, як виправдовуватиметься. Казати правду хлопець не збирався.